Benvolgudes i benvolguts alumnes de taller de redacció i locució en mitjans audiovisuals. Aquest és un exercici per comprovar les vostres habilitats amb l'edició sonora. Primer, heu d'aconseguir que desapareguin els números parells del següent llistat. 1, 3, 5, 7, 9. Amb l'espai que queda en blanc, decidiu què feu. Podeu deixar el silenci o retallar-lo. Segon, Ara vull que poseu una reverb molona en aquesta frase que ara estic acabant. Tercer. Poseu-hi una mica de música a partir d'ara. Això sí, que entri i quadri bé, que encaixi, és a dir, que tingui rècord. Quart. M'agradaria escoltar com sona aquesta frase al revés. Cinquè. Podeu equalitzar aquesta frase per tal que soni com una trucada telefònica? Sisè, per acabar, acabeu l'àudio amb una cua musical i ho guardeu en format MP3.